Wie viele Muslime waren? Die Zahl der Muslime in der Schlacht von Baar betrug 300 und ein paar 10 Männer.